Бо тихо, дочко, ой тихо, а ти не знаєш, в чом тихо, що в наших краях? Не знаю, бо з поїзда. І проти ночі на Петрівку та ще з малою дитиною. Страшно тепер у полі та в лісі, що вдень, що вночі. Не ходи побійся. І справді страшно, як подивлюсь кругом. Ото що я скажу? Ось моя хата. Живу я сама. Не йди з дитиною проти ночі в Петрівку, а переночуйте в мене. Підете завтра зранку. Світ не без добрих людей, але хих тепер більше. І Пізня подорожня звертає до Юстини. Павло музика витягує воду з криниці, поволеньке несе відро і в хаті розказує все те, що бачив. Як зі станції з поїзда йшла жінка з дитиною, з вузлом, а той же вузол непорожній, якісь харчі та якесь добро в ньому. Аж із Кубані добивається до своїх у Петрівку. Лебонь не відає, що тут у них коїться, Інакше не добивалася б. Може, там у них на Кубані такого нема? Довірилась Юстині. Бо чужатого й довірилась. А й треба ждати лиха. І тепер як не одне, то друге, то третє, з музик вискакує на двір та прислухається до темряви. Та через вишневий садок приглядається до вогника у сусідчиному вікні. Жевріє вогник, бликунець, на кзинчику печі, немов крапля крові. І так тихо, що, здається, якби хтось озвались за полями в далекій Петрівці, то тут би почули і злякалися. Місяць козацький оселедець уже височенько підбився вгорі, коли пало музика, стоячи в вишневому садку, таки дочекався несподівано. Вийшла та петровецька жінка із сіни на двір, помиї хлюпнула з дерев'яних ночу, либонію дитину купала з дороги. Молодице, кличе Павло музика. Вона і завмирає з ночами в руках. «Підійдіть ну сюди, не бійтеся!» Садка голос, а чоловіка не видно. «Вона ж ані руш!» Закапцаніла Добра вам хочу Підійдіть но сюди Скажу вам за Юстину В якої ви ото Стали на ніч ліг А що жінка як оста То Павло Музика Сам вступив поміж вишень Бійтесь Юстини Тікайте від неї Бо то Страшна Петровецька жінка схнулась до сіней і не стало тільки брякнула клямка. Павло Музика жде, що вона зараз вискочить на двір з дитиною та з вузлом, і він забере їх до себе, дасть притулок. Кліпає каганець-бликон у вікні. Мерехтять зірки над селом розсипаною чумацькою сіллю, та нікого нема. Глибонь! Вона перелякалась мене? здогадується. І в хаті каже до жінки та дочки: "Я до неї забалакав", а вона злякалась, наче я для неї ще страшніший за Юстину. То як невинних порятувати? Марія хреститься, дочка хреститься, і тіні від їхніх рук скачуть по стінах горбатими страховиськами. «Ти... Добре, зачинив двері, питає жінка. Та зачинив. Павло Музика бере в сінях сокиру, кладе під подушку на тапчині. Він тепер весь час спить з сокирую під подушкою. І вилав в нього на похваті, чи в колоні, чи в сінях, навіть залізний рак, яким витягує відро, коли втопиться в криниці. Йому весь час у пам'яті. Рак висить в коморі на гаку за дверима. Марія бмухає на гаснучок і комишевий гнутик, і ще якийсь час живріє цятою.